iwa al-mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma baat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ndugu yangu katika iman bado tunaendelea na ile safari yetu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina na sifa zake tukufu lakini tukiwa hasa tumejikita katika kutazama athari zilizopo au tunazozipata katika kuyajua majina yake matukufu Allah subhanahu wa ta'ala tulizungumza katika halaka iliyopita kwamba ukimjua Allah subhanahu wa ta'ala inazaliwa alshawqu ila liqa'illah kuwa na shauku na hamu ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala leo tunataja athari nyingine nafikiri ni ya tatu alhashiyatun min Allah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala vizuri kupitia majina yake matukufu na sifa zake tukufu unazalisha alhashya kumuogopa Allah kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'rafu an billahi jalla wa ala ambaye yeye ndiyo mjuzi zaidi wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala biasma'illahitabarak wa ta'ala wa sifatihi kwa majina yake na sifa zake tukufu alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamjua zaidi walidhalika kana ashadduhum lillahi khashya De omaana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anamnyenyekea sana Allah alikuwa ni muoga kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ummu na umu almu'minin Aisha as-Siddiqah binti Siddiqah binti Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ana simliya mama Aisha ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amepata kusema fa لا انا اعلمهم بالله واشدهم له خشيه فانا اتنين سنتونسما انا فوالله نناهاه مع الله متكفو لا انا حقيقه بالله ننمجوا زيدي الله له خشيه ننموغوبا نكمنييكيا زيدي الله والحديث عند البخاري وهي تنقومzumzumza mtume sallallahu alaihi wasallam tunamzumzumza kiumbe ambaye anamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na athari ya kumjua ikazalisha kumkhofu na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala الله kitabu al ilamul muqatin mutawaqifatan ala ma'rifati llahi jalla jalaluhu wa azamatuhu asema kumuogopa allah na kuwa mnyenyekevu kwa allah Kunatokana au kumesimama au kunategemea msingi wa kumjua allah na kujua utukufu wake fa kullama kana l'abdu la billahi a'raf kana lahu ashaddu khashyah kila vile analivyokuwa mja anazidi kumjua Allah maarifa yake anazidi kuongezeka upande wa Allah subhana wa ta'ala katika kumjua ndivyo hivyo hofu yake kwa Allah inavyoongezeka ndivyo hivyo unyenyekevu wake kwa Allah subhana wa ta'ala unavyoongezeka ukipenda haya maneno yataje kwa kinyume chake kadiri mtu anavyokuwa ni jahil wa kumjua Allah kadiri mtu anavyokuwa mbali na kumwelewa Allah ndiyo kadiri anavyozidi kuwa mbali na hofu ya Allah jalla waala. na ndio maana kila mwenye kumwasi Allah Hakumjua Allah subhana wa ta'ala ya kumjua kadiri utakavyojiona wewe uko mbali na Allah hofu yako ni ndogo kwa Allah basi jitambue kwamba hudi mjua Allah na ndio maana utakuta Allah subhana wa ta'ala nyingi katika Qur'an anajaribu kujitambulisha kwa waja wake wapate kumjua anajitambulisha kwa uumbaji wake kwa utendaji wake kwa neema zake ili tupate kumjua hatimaye tuweze kujua kwamba ni wajibu wetu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema wa kullama kana bihi ajhal kila anapokuwa mju, mtu ni mjinga wa kumjua Allah kana ashadda ghururan bihi wa aqall khashya anakuwa mtu huyu anaghururika, anahadaika na anakuwa ni wa kumwogopa na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala yatafakari maneno haya wewe mwenyewe utathibitisha uta, uta, uta kwamba jambo hili ni la kweli na ukijua sasa ndivyo kwamba ndio kweli basi ongeza juhudi ya kutafuta kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala anasema alilmu billahi ta'ala kule kumjua Allah subhanahu wama lahu min alasmai sifati Na ukayajua majina yake Allah matukufu na sifa zake al-kibriya wal-azma wal-jabaruti wal-izzah wa dhalik ametaja mfano wa majina manne al-kibriya sifa ya kibri al utukufu al-jabaruti wal -izza. ni maneno yanakaribiana katika maana kwa maana kadiri unavozidi kumjua Allah kupitia utukufu wake kibri chake Allah subhana wa ta'ala kwa maana haitajiki kwa yeyote Hashauri yoyote yeye Allah jalla waala ala lima yurid akitaka anafanya la yusalu amma yaf'alu wa hum haulizwi kwa nini amefanya na kwa nini hakufanya lakini sisi wanadamu tu ukimjua kwa sifa kama hizo bila shaka zitakupelekea kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala tupate baadhi ya mifano tazama qaum nyumati zilizoishi hapa duniani tuchukue ala sabili al mithal lut hawa watu walipofanya maovu wakapetuka mipaka allah akawapelekea mtume hawakumsikiliza wakamfanyia dhahaka bali wakakusudia kumfanyia maovu allah alipoamua nadhani tunafahamu sote adhabu ya watu wa qaum lut fajaalna aliyaha safilaha wa amtorna alaiha hijaratan min sijil Allah alikigeuza kile kijiji chini juu juu chini kama haitoshi akaleta na mvua ya mawe sasa hebu tazama maamzi kama haya lakini tazama kaum watu wa nabii Allah baada ya kuwa amehangaikana nao miaka moja, hamsini anahangaika na wale watu anawelekeza, anaongoza alipoona kwamba hawezekani. abinuu akarudi kwa Allah akamwambia rabbi la tadhar ala al min al dayara. diyara kwa Allah Allah jalla wala akawahilikisha wote alafu Allah anasema wala ya khafu uqubaha Allah haogopi matokeo kwamba labda nani anaweza akakoment baadaye kwa nini umefanya hivi haulizwi sasa tukijua Allah kwamba ana uwezo huo na haya sio ya zamani yani haya ni ya zamani uzokasa labda ni story tu za vitabu wewe mwenyewe kila mmoja katika sisi ambayo unanifuatilia unayo matukio unayaona ya watu kuhilikishwa kwa wakati mmoja Nikupe mfano wa karibu tu juzi juzi hapa Marekani umetokea moto ambao nguvu za kibinadamu umeshindwa zimeshindwa Allah jalla wala anapoliamua jambo linakuwa hakuna anayeweza kuzuia hakuna anayeweza kuuliza huyo ndiye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lao wanadamu tungelimjua Allah haki ya kumjua, tungelimuadhimisha na kumtukuza haki ya kumtukuza. Lakini kwa sababu hatukumjua Allah, ndiyo maana tuko katika mazingira kama haya. Lakini nasema wa adamu thalik na kutokujua utukufu wa Allah Subhanahu yastalzimu faqd hadhihi alkhashya. Inalazimiana na kukosa hiyo hali ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala dio bana katika surati Fatir aya nane Allah jalla wa alanasema inma yakhshallaha min ibadihi alulama hakika si vinginevyo wanaomuogopa Allah na kumnyenyekea haki ya kumnyenyekea katika waja wake ni wale wenye, wenye ujuzi wa kumjua na hapa nitanabaishe jambo Asije kuwa kila aliyesoma akajiingiza tu kwamba Allah anasema sisi tuliosoma ndiyo tunamjua ah, waweza ukasoma alafu elimu yako haina maana yote. Kwani ni wangapi wangapi ambao wamesoma elimu yao ikawa ni sababu ya wao kupotea? Kwa alulama ay alldhin yaarifuna allaha jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi wa jabarutihi ila khashiyatihi subhanahu wa ta'ala. Wale waliomjua Allah kwa utukufu wake, wa majina yake na sifa zake, lakini ile maarifa yakawapelekea katika kumhofu na kumnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndiyo wanaokusudiwa au ndiyo ujuzi huo uliotajwa katika aya niliyotangulia kuitaja. Ibn Abbas Allahu ta'ala anhu anasema yuridu Innama yakhafuni man alima jabaruti. Hii ndiyo maana ya aya. Inama yakhsha Allah min ibadi al-ulama ai Innama yura eh, yakhafuni man, al, man alima jabaruti hakika si vinginevyo anayeniogopa ni yule aliyejua mamlaka yangu na nguvu zangu na kwamba nikiamua kufanya ninafanya na wala siogopi wala siulizwe man alima jabaruti wa izzati wa jalali wa sultani hadha alladhi yakhafu allah jalla wa ala uh, al izu ibn abdissalam انا اسمع فهم معاني أسماء الله تعالى كلك جوا معنى يا مجينا يا الله سبحانه وتعالى وسيله ني سباب الى معاملته بثماراتها النجيه يقواميلانا الله kupitia ثمرات معرفه الله. من الخوف والرجاء والمهابه والمحبه والتوكل Waghairi zalika min thamarati ma'rifati sifati jalla Allah jalla Allah Kwa majina yake na sifa zake unaleta matunda yafuatayo alkhawfu min Allah umogopa Allah ar kumtegemea almahabba kumpenda at kumtegemea na kumtawakkali Allah na mengineyo katika matunda yaliyokuwa mengi Diomana maana tunapupia kupitia halaka hizi insha Allahu taala tutakapoyaanza majina ya allah kulitaja moja baada ya jingine tunamuomba allah jalla wala wa tuwafikishe tusimame na kila jina moja tukisema allah arrahman arrahim ma maana allah na maa maana arrahman na maa maana arrahim na ma ni thamaratu maarifati arrahman arrahim katika majina haya kwa utaratibu kama huo ili angalau huenda zikahuika imani zetu lakini tukamjua Allah tukamweka katika nafasi alayekubidhi jalla waala ala ndugu zangu katika imani wa leo halaka yangu itaishia hapa tukutane tena katika e, faida nyingine miongoni mwa faida za kuyajua majina ya Allah subhanahu wa taala kabla hatujaanza rasmi kuyataja majina yenyewe ya Allah subhanahu wa taala wa ila huna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa